Несподівана зустріч! Наступного дня ми прийшли на віллу Женев'єв рано. Поліцай біля брами не зупиняв нас, а навпаки з повагою привітався. Наблизившись до парадних дверей, ми побачили покоївку Леоні. Вона спускалася східцями і, здавалося, шукала з ким би побазікати. Поаро поцікавився здоров'ям пані Рено. Леоні журно захитала головою. Страшенно приголомшена бідолаха. Нічого не їсть, бліда, як привид. У мене серце заходиться, дивлячись на неї. На її місці я так не побивалась би за чоловіком, котрий мене зраджував. Фуаро співчутливо кивнув головою. Те, що ви кажете, сама мудрість, але ще невідомо, як би в такій ситуації поводилися ви, серце жінки, яка кохає багато що прощає, та, безумовно, протягом останніх місяців поміж ними виникло чимало сутичок, і вони, либонь, не раз дорікали одне одному. Леоні рішуче заперечила. Ніколи, добродію, жодного разу не чула, щоб хазяйка промовила бодай слово протесту чи хоча б докору. У неї вдача і натура Янгола, не те, що в хазяїна. Виходить, пан Рено не був Янголом. Де там, коли він втрачав самовладання, про це знали всі в домі. А того дня, коли хазяїн посварився з паном Жаком, слово честі, їхні голоси, мабуть, Чули, аж на базарному Майдані. Так вони галасували. Невже, промовив Паро, а коли ж це сталося? О, перед самим від'їздом пана Жака до Парижа. Він трохи не спізнився на потяг. Автомобіль тоді був у ремонті, і йому довелося з валізою бігцем діставатися до вокзалу. Я саме прибирала вітальню і бачила, як прожогом він майну на двір. Обличчя зовсім біле і на ньому полагкотіли червоні плями. Ого, який же він був лютий! Леоні розповідала все це з неприхованою насолодою. А через що, власне, почалася суперечка? «Чого не знаю, того не знаю», – зізналася Леоні. Вони кричали, але так швидко вимовляли слова, що тільки людина, яка добре володіє англійською мовою – Могла б дібрати, про що йшлося. Потім хазяїн цілий день був темніший от грозової хмари. Нічим не можна було йому догодити. Стук дверей на другому поверсі обірвав розповідь Леоні. «Я тут стою, а Франсуаз чекає на мене!» Вигукнула вона, нараз згадавши про свої обов'язки. «Ця стара завжи лається!» «Хвилинку, панночко, чи не знаєте...» Де зараз слідчий. Вони подалися до гаража оглянути машину. Пан комісар висловив припущення, що нею могли користуватися в ніч убивства. І як таке могло прийти в голову. Пробурмотів пуаро, коли дівчина зникла. Ви підете до гаража? Ні. Чекатиму на них у вітальні. Вже досить велика спека, а там прохолодно. Його спокій не подобався мені. Коли ви не суперечуєте, почав я і завагався. Ані трохи. Ви бажаєте провадити розслідування самотужки, чи не так? Ну, мені хотілося б розшукати Джеро і довідатися, що він збирається робити. Людина-вівчарка роздратовано і водночас глузливо пробурмотів Пуаро, відкидаючись у зручному стільці і опистив повіки. Будь ласка, друже мій, до побачення. Я вийшов через парадні двері. На дворі була справжня спека. Звернув на доріжку, якою ми йшли напередодні. Закортіло знову цього разу самому оглянути місце злочину. Однак пішов не просто до ями-могили, а звернув у кущі, аби вийти на майданчик для гри в гольф за кількасот ярдів праворуч. Мені довелося продиратися крізь густий чагарник. Хащі кінчилися так несподівано, що я майже з силою гарматного снаряда вилетів на поле і тицьнувся у спину молодої жінки. У тому, що вона зойкнула, не було нічого дивного, бо й у мене теж вихопився вигук здивування. Переді мною стояла моя знайома з Паризького експреса. Попелюшка, це ви? вигукнули ми. Одночасно. Жінка отямилася перша. «Матінко моя рідна!» Вигукнула вона. «Що ви тут робите?» «А ви що?» «Коли я учора бачила вас, то ви, наче мамин синок, поспішали додому в Англію. А коли я вас бачив в останні, промовив я, то ви, наче мамина доця, бігли додому разом із сестрою. Між іншим, знайшлася ваша сестра. Вона нагородила мене Широкою усмішкою. Як це люб'язно, що ви нею поцікавились. Все гаразд, дякую. Вона тут, з вами? Ні, в місті. З гідністю проказало нахабне дівчисько. Мені здається, у вас нема, сестри, засміявся я. Коли ж вона існує, то звуть її Гаррі. А моє ім'я пам'ятаєте? Спитала вона, усміхаючись. Попелюшка. Але зараз ви скажете мені справжнє ім'я. Вона заперечливо похитала головою. І не скажете навіть, чому приїхали сюди. Он як, гадаю, ви чули, що люди мого фаху відпочивають. На дорогих французьких курортах. Трапляється і на дешевих. Я суворо глянув на неї. Однак ви не мали наміру їхати сюди коли я стрів вас два дні тому. У кожного свої розчарування, багатозначно промовила міс-попелюшка. Ну, а тепер от що. Я розповіла саме стільки, скільки вам треба знати. Мамині синки не повинні бути цікаві. До того ж ви ще не сказали мені, що тут робите. Пам'ятаєте, я розповідав, що мій близький приятель – детектив. Ну і що? Ви, певно, чули про вбивство на віллі Женев'єв. Вона втупилась у мене. Груди її високо здіймались, а очі враз покруглішали. Невже ви маєте до цього якесь відношення? Я ствердно кивнув. Не було сумніву, мої акції пішли вгору. Кілька секунд – вона так дивилася на мене, що неважко було здогадатись, які почуття нутрують в її грудях. Ну, це вже над усі сподівання. Будьте моїм гідом, хочу побачити всі кошмари. Що ви маєте на увазі? Хлопчику, що це з вами? Я ж розповіла, що схиблена на злочинах. Вже кілька годин я тиняюся навколо вілли, придивляюсь. Вас либонь Бог послав, а тепер показуйте мені все, що варте уваги. Але послухайте, зачекайте хвилинку. Я не можу. Нікому не дозволяється заходити. Суворо заборонено. Хіба ви і ваш приятель не великі начальники? Не хотілося зневірювати її щодо мого високого і впливового становища. «Чого це вас так цікавить?» – стиха спитав я. І що ви хочете побачити? Все. Місце, де це сталося. І зброю, і тіло, і відбитки пальців, чи якісь інші цікаві речі. Мені ще ніколи не таланило бути на місці вбивства. Це ж враження на все життя. Я одвернувся, Мене нудило. До чого доходять сучасні жінки? Не задавайтеся промовила раптом дівчина. «І не задирайте носа. Коли вам запропонували цю роботу, невже ви, дізнавшись, у чому справа, оголосили про своє небажання займатися нею? Ні, але аби ви відпочивали тут, невже б не хотіли, так само як я, почути і побачити все, що тільки можна? Безперечно, хотіли б. Я чоловік, а ви жінка». На вашу думку, жінка повинна залізати на стілець і виріщати, забачивши мишу. Таке траплялося лише в доісторичні часи. Але ж ви покажете мені все, правда? Розумієте, для мене це дуже важливо. Не розумію чого. Газетярам заходити сюди зась. А за цю сенсаційну новину я б могла урвати чималий куш у якійсь газеті. Ви не уявляєте, скільки вони платять, коли пише той, кому пощастило подолати перешкоди і побачити все на власні очі. Я завагався. Вона поклала свою маленьку м'яку долоню на мою руку. Ну, прошу вас, зрештою я здався, знаючи, що залюбки виконуватиму роль гіда. Спочатку ми пішли туди, де було знайдено тіло. Поліцай, котрий стояв там, охороняючи місце, віддав честь. Він уже знав мене. І нічого не спитав про мою супутницю. Мабуть, того, що вона рушила зі мною, було досить. Я пояснив попелюшці, як знайшли тіло. Вона слухала вельми уважно і час від часу ставила розумні запитання. тому ми рушили в напрямку вілли». Я йшов дуже обережно, бо, правду кажучи, зовсім не хотів когось зустріти. Повів дівчину крізь чагарник до тильного боку будинку, де стояв сарайчик. Я згадав, що вчора ввечері, замкнувши двері, пан Бекс віддав ключ поліцаю Маршо, сказавши, може він знадобиться пану Жеро, поки ми будемо на другому поверсі у кімнаті пані Рено. Мені здалося цілком вірогідним, що, скориставшись ключем, детектив сюрте повернув його знову Маршо. Залишивши дівчину серед кущів, я зайшов до будинку. Маршо стояв на посту біля дверей вітальні. Зсередини долинали чиїсь стишені голоси. «Ви шукаєте пана Оте? Він у кімнаті». Знов допитує Франсуаз. «Ні». Поспіхом відповів я, він мені не потрібен, але мені б дуже хотілося одержати ключ від сарайчика, що позаду вілли. Певна річ, коли це не забородено. Будь ласка, добродію, він подав мені ключа. Пан Оте наказував у всьому допомагати вам. Коли закінчите, повернете його мені. Звісно, я зрозумів, що в очах Маршо стою на одному щаблі з Еркюлем Пуаро, і мене проняли дрижаки задоволення. Дівчина чекала на мене. Знайшли, побачивши ключ, захоплено вигукнула вона. А як же, вдавана холодно промовив я. І все одно те, що я роблю, є порушенням правил. Ви справжній любчик, я ніколи цього не забуду. Ходімо, тут нас не можуть побачити з вікон, правда ж? Зачекайте хвилинку, стримав я нетерплячий рух попелюшки. Я не зупинятиму вас, коли ви дійсно хочете зайти всередину, але зважте, чи справді ви прагнете побувати там? Ви бачили могилу і ділянку навколо білли, дізналися про всі деталі. Хіба цього замало? Там, у середині, страшно, розумієте, і неприємно. Мить вона дивилася на мене, в очах її був вираз, зрозуміти який я не міг. Потім розсміялися. «Я полюбляю усе жахливе», – сказала вона. «Ходімо». До дверей ми наблизилися мовчки. Я відімкнув їх, і ми опинилися всередині. Я підійшов до тіла обережно, так, як це робив напередодні Бекс, суну простиранло. З уз дівчини зірвався приглушений зойк. Я глянув на неї, на обличчі вираз жаху. Куди й подівся її гумор? Вона не послухала моєї поради, і тепер була покарана за нехтування нею. Я не відчував ніякого жалю, хай тепер пізнає все. Обережно перевернув тіло. «Бачите, – промовив я, – його вдарили ззаду, її голосу майже не було чути». Чим? Кивком голови я вказав на скляну банку. Тим кинджалом. Несподівано дівчина захиталась і безпомічно опустилася долу. Я кинувся до неї. Ви снепритомнієте? Вийдемо звідси. Це не для вас. Води, прошепотіла. Худко, води. Я залишив її в сарайчику і побіг до будинку. На щастя, поблизу не було жодної служниці, і я, ніким не помічений, наповнив склянку водою, додавши з кишенькової фляжки кілька крапель коньяку. По кількох хвилинах я знов був у сарайчику. Дівчина лежала там, де я її і залишив, але кілька ковтків води із коньяком надзвичайно швидко привели її до тями. «Виведіть мене звідси, худку, худчіш». Вигухнула вона, здригаючись. Підтримуючи за руку, я вивів її на двір, і вона сама причинила за собою двері. потому глибоко вдихнула. «Так краще! Ох, як це жахливо! Навіщо ви дозволили мені зайти туди? Це було настільки по-жіночому, що я не в змозі був стримати посмішку». Відверто кажучи, я навіть трохи зрадів, коли дівчина зумліла. Виходить, попелюшка не така вже й безсердешна, як мені видавалося. Я робив усе, щоб вас зупинити. Мабуть. Ну, на все добре. Послухайте, ви не можете так відразу піти. Зовсім одна. Ви ще не цілком оговтались. Дозвольте мені, я... Наполягаю на цьому провести вас до Марлінвиля. Дурниці, я вже зовсім здорова. А що, коли ви знову знепритомнієте? І слухати не хочу, обов'язково піду з вами. Вона заперечувала з неабиякою енергією. Нарешті я все-таки домігся дозволу супроводити її до околиці міста. Поверталися ми тією ж дорогою. Пройшли повз могилу і зробили гак перед тим, як вийти на шосе. Коли почалися перші поодинокі крамниці, вона зупинилася і простягла мені руку. До побачення. Я щиро дякую за те, що ви супроводили мене. Ви певні, що почуваєтеся добре? Цілком. Дякую. Сподіваюся, ви не матимете неприємностей через те, що показали мені. Я зневажливо відкинув навіть думку про таку можливість. Тоді все гаразд. Прощавайте. До побачення. Виправив я її. Коли ви зупинились десь поблизу, то ми ще зустрінемось. Так-так, тоді до побачення. Заждіть. Ви не сказали мені своєї адреси. О, я зупинилася в готелі «Маяк». Готель невеликий, але пристойний. «Не завітайте до мене завтра вранці». «Обов'язково», – сказав я, можливо, вкладаючи у свою відповідь, «занадто відверту готовність». Я проведжав дівчину очима, поки вона не зникла за будинками. Тоді повернувся і пішов до вілли. Згадав, що не замкнув сарайчик. Та, на щастя, ніхто цього не помітив. Замкнувши двері, повернув ключ поліцаю. І саме тоді, коли віддавав ключ, раптом збагнув, що, хоча попелюшка і дала мені свою адресу, я й досі не знаю її імені. Знахідка пана Жиро. Коли я увійшов до вітальні, слідчий допитував старого садівника Огюста. Пуаро і комісар вітали мене усмішкою і гречними поклонами. Я тихо опустився на стілець. Пан Оте майстерно ставив питання, сподіваючись, що відповіді садівника хоч якоюсь мірою пролють світло на таємниче вбивство. Але не почув нічого суттєвого. Огюст визнав, що садові рукавички належали йому. Він одягав їх, коли порався з примулами, отруйними для деяких людей, але не пам'ятав, коли користувався ними в останнє. Де тримав їх, то в одному місці, то в іншому. Заступ, звичайно, стояв у сарайчику. Чи замикалися двері, а як же? Де він ховав ключ, певна річ залишав у дверях. Всередині нічого привабливого для злодіїв не було, хіба можна було сподіватися, що з'являться ці бандити-вбивці. За часів пані Віконтеси про такі речі тут не чули. Коли пан Оте дав зрозуміти, що запитань більше немає, старий підвівся і рушив до дверей. Він увесь час щось бурмотів. Пам'ятаючи незрозумілий інтерес Пуаро до слідів на клумбі, я пильно вивчав садівника, поки він давав свої свідчення, або він був зовсім непричетний до злочину, або ми мали справу з неперевершеним актором. Раптом, тієї миті, коли він узявся за ручку дверей, у мене майнула думка. «Перепрошую, пане Оте», – вигукнув я, чи дозволите мені поставити кілька запитань?» «Безперечно, пане». Діставши дозвіл, я звернувся до Оюста. «Де ви тримаєте свої черевики?» «На ногах», – пробурчав старий. «Де же ще?» «А вночі, коли лягаєте спати?» «Під ліжком. А хто їх чистить?» «Ніхто». «Навіщо їх чистити? Хіба я молодий, щоб прогулюватись у них по головній вулиці? В неділю я взуваю святкові черевики, а в будні він знизав плечима. Збентежений я похитав головою. Ну що ж, промовив слідчий, коли Огюст вийшов. Ми не дуже просуваємось уперед і, безперечно, не рушимо з місця, доки не одержимо відповіді Сантьяго на нашу телеграму. Чи ніхто не бачив Жеро? Воістину, чемність не найсильніша його риса. У мене велике бажання послати за ним. Посилати не доведеться. Тихий голос залякав нас. Жеро стояв на дворі, дивлячись у кімнату крізь відчинене вікно. Він легко вскочив до кімнати і наблизився до столу. «До ваших послуг!» «Прийміть мої вибачення за те, що не з'явився раніше». «Що ви, що ви?» – вигукнув слідчий. Він був трохи засоромлений і зніяковілий. «Певна річ, я лише детектив, вівдалі жеро. Не розуміюсь на допитах, але коли б я опитував свідків, то не робив би цього при відчиненому вікні». Перший ліпший, хто стояв би на дворі, без напруження, почув би все, про що тут йшлося. Та це не має значення. Пан Оте аж почервонів від злості. Було видно, що слідчий і детектив, котрий вів розслідування злочину, не полюбляють один одного. Вони посварилися при першій же зустрічі. Проте... Коли б і не було тієї сутички, їхні стосунки, напевно, склалися б так само. На думку Жеро, всі слідчі дурні. Що ж, до пана Оте, то він вельми серйозно ставився до своїх обов'язків та посади. І зневажлива манера паризького детектива ображала його. Гаразд, пане Жеро, дещо різко промовив слідчий. Ви безсумнівно ефективно використали кожну хвилину. І вже певно знаєте прізвища вбивць, і також адресу, де їх можна знайти. Не звертаючи увагу на іронію, пан Жеро відповів. Я принаймні знаю, звідки вони приїхали. Жеро витяг із кишені два невеличкі предмети і поклав на стіл. Ми оточили його. Речі були цілком звичайні. Недокурок сигарети і незапалений сірник. Детектив повернувся до Пуаро. «Що ви скажете?» – спитав він. Тон запитання був майже грубий. Кров шуганула мені до лиця. Але Пуаро ніяк не реагував, лише знизав плечима. «Не до курок сигарети? І сірник?» «Ні, про що вони вам говорять?» – Пуаро розбів руками. «Ні, про що?» Ага, задоволено протяг жаро. Ви ще не оглянули, не вивчили їх ретельно. Сірник цей не зовсім звичайний. Принаймні тут, у Франції. Та його на кожному кроці можна побачити у Південній Америці. На щастя, сірка ціла. Інакше я міг би помилитися, не впізнати. Очевидно, один із злочинців кинув сигарету, яку курив і запалив іншу. А коли він висував коробку, один сірник випав. «А інший?» – спитав пару. «Який інший? Той, яким він запалив сигарету. Його ви знайшли?» «Ні. Можливо, ви не дуже ретельно шукали». «Не дуже ретельно шукав?» «Здавалося, що зараз детектив вибухне лайкою, але він усе ж таки стримався». Ну, ви, я бачу, полюбляєте жарти, пане Поаро. Але в усякому разі є сірник, чи нема сірника, досить було б одного цього недокурка. Це південноамериканська сигарета, зроблена з паперу, просоченого локрицею, щоб курці не кашляли. Пуаро хитнув головою. «Можливо, сигарета і сірник належали панові Рено», – сказав комісар – – Не забувайте, він повернувся з Південної Америки лише два роки тому. – Ні, впевнено, – відповів Жеро. – Я вже оглянув особисті речі пана Рено. Він палив сигарети і користувався сірниками зовсім інших сортів. – Чи не здається вам дивним, – промовив пару, – що ці іноземці приїхали сюди без зброї? Без рукавичок, без заступа, із такою легкістю знайшли всі ці речі. Жиро вельми гордовито всміхнувся. Безперечно, це здається дивним. Ба, без теорії, котру я розробив, все це неможливо пояснити. «Розумію», – сказав пан – «спільник на віллі». Чи за її межами промовив пан Жиро з усмішкою. Повинен же хтось впустити їх. Ми не можемо припускати, що внаслідок лише небувалого визітня злочинці знайшли двері незамкнутими і без будь-яких зусиль проникли в будинок. Двері їм відчинили. Та це міг зробити і хтось з надвору. Той, у кого був ключ. А в кого він міг бути? Жеро знизав плечима. Людина! яка має ключі, не розповість про це з власної волі. Та, можливо, ключі були в кількох чоловік. У пана Жака Рено, наприклад, відомо, що він зараз прямує до Південної Америки. Але, можливо, він загубив ключ, чи його в нього вкрали. Далі. «Садівник». Він живе тут багато років. Цілком можливо, що в однієї із служниць є коханець, зробити відбиток, а потім замовити по ньому ключ зовсім неважко. Можливостей безліч. Є ще одна особа, котра, на мою думку, цілком, імовірно, мала ключ. Хто? Пані Добрей, сказав детектив. Так, так, промовив слідчий. То, виходить, ви вже чули. «Я чув усе». Незворушно відказав Жеро. «Присягаюсь. Є одна річ, про яку ви не чули», – сказав пан Оте у захваті від можливості продемонструвати свою ще більшу обізнаність. І без подальших церемоній він розповів про таємничого відвідувача, котрий приходив до пана Рено в ніч убивства. Він також згадав про чек, виписаний на ім'я Дювін. І нарешті дав Жиро лист, підписаний Белла. Дуже цікаво, але це не порушує моєї теорії. А в чому ж вона полягає? Вважаю, за краще не говорити про це зараз. Пам'ятайте, я лише розпочинаю розслідування. Скажіть мені, пане Жиро, несподівано заговори пару. Згідно з вашою теорією, двері могли бути прочинені, і вона не пояснює, чому злочинці не зачинили їх, залишаючи віллу. Чи не вважаєте ви, що набагато природніше було б причинити за собою двері? Коли поліцай опинився випадково біля дверей, щоб перевірити, чи все гаразд, злочин був би викритий майже відразу. А злочинці схоплені. Ба! Вони забули, запевняю вас, це просто помилка. По тому, на моє здивування, пуароб промовив майже ті самі слова, які сказав панові Бексу напередодні. Я не погоджуюсь із вами. Те, що двері залишились відчинені, було зроблено або навмисно, або викликано необхідністю. І теорія, котра не визнає цього факту, приречена на провал. Всі ми з великим подивом глянули на мого низенького приятеля. Те, що його примусили визнати свою необізнаність, коли йшлося про недокурок сигарети, повинно було, як мені здавалося, зганьбити його. Та де там? Як завжди. Самовдоволений. Він Тоном, що не допускаю заперечень, пообчав жіро. детектив з Парижа, м'яв свій вуз, дивився на мого приятеля і мовчки, доброзичливо посміювався. «Бачу, ви не погоджуєтеся зі мною. Ну, що вас особливо вражає у цій справі?» «Одна річ, здається мені, значущою. Скажіть мені, будь ласка, пане Жіро. Невже ніщо в цій справі не видається вам знайомим? Невже вона нічого вам не нагадує? «Знайома? Нагадує?» «Так відразу не можу. Однак не думаю, щоб зустрічав щось подібне». «Ви помиляєтесь», – спокійно проказав паро. «Майже такий самий злочин було вчинено раніше. Коли і де?» «Зараз. На жаль, я не можу згадати» сподівався на вашу допомогу. Та, мабуть, сам згадаю, Жіро демонстративно пирхнув. Відомо багато справ про злочинців у масках. Не можу ж я пам'ятати всіх. Проте всі злочини мають щось спільне, більшою чи меншою мірою. Є така річ, як індивідуальний почерк. Поро раптом звернувся до нас усіх і заговорив: Своїм лекторським тоном я зараз маю на думці психологію злочину. Пану Жиро добре відомо, що кожен злочинець має свій, йому одному притаманний метод. Отож поліція, коли її викликають розслідувати, наприклад, крадіжку зі зломом, часто може здогадатися, хто вчинив злочин. Їй про це розповідає метод, до якого вдався грабіжник. Люди – це в більшості свої тварини, позбавлені оригінальності. Це помітно і в їхньому повсякденному респектабельному житті, коли вони порушують закон. Якщо людина раз у житті вчинила злочин, то всі її подальші злочини дуже нагадуватимуть перший. Згадайте хоча б того англійця-вбивцю – котрий топив своїх дружин, коли ті приймали ванну. Якби він змінив свою методу, його, можливо, не спіймали б і до ними. Але він слухняно підкорявся велінню власної натури, певний, що метод, котрий один раз приніс успіх, ніколи йому не зрадить. І його було покарано за брак оригінальності. «Що ви намагаєтеся?» «Усім цим довести», – глузливо посміхнувся Жеро. «Лише те, що коли трапляються два злочини, дуже схожі за задумом і виконанням, за ними завжди стоїть один і той же мозок. І я, пане Жеро, зараз шукаю саме цей мозок і обов'язково знайду його. У нас в руках справжній ключ, психологічний. Ви, можливо, дійсно знаєте все про сигарети і недопалені сірники. Але я, Еркюль Пуаро, знаю закони людської психіки. Ця тирада мого друга не справила на жіро ніякого враження. Щоб допомогти вам, вівдалі Пуаро, я також раджу не забувати про один факт, про який вас, можливо, не повідомили. Наручний годинник пані Рено наступного дня після вбивства поспішав на дві години. Жиро здивовано подивився на Пуаро. Можливо, він завжди поспішав? Ні іншим, так мені і сказали. В такому разі все пояснюється вельми просто. Все одно, дві години – це забагато, тихим голосом мовив Пуаро. І ще не можна забувати про сліди ніг на клумбі. Він хитнув головою у бік вікна. Жиро нетерпляче ступив два кроки і визернув з вікна. Але я не бачу жодних слідів. Ні, промовив Пуаро, впорядковуючи на столі книжки. Тут їх нема. Намить на обличчі Жиро, Відбилася така лють, що він, здавалося, ладен був убитий Пуаро. Раптом двері прочинились, і поліцай Маршо промовив. Пан Стоунер, секретар небіжчика, щойно прибув з Англії. Можна йому зайти. ГАБРІЕЛЬ Стоунер. Чоловік, що увійшов до вітальні, мав незвичайний вигляд. Дуже високий, атлетичної будови, з темно-бронзовим обличчям він різко виділявся з-поміж усіх. Навіть жіро поруч з ним одразу ж якось збляк і змиршавів. Познайомившись з Габріелем Стоунером ближче, я зрозумів, що це справді незвичайна людина. За походженням англієць він блукав по всьому світу, полював на звірів в Африці, мандрував по Кореї. Розводив худобу в Каліфорнії і торгував на островах Південного моря. Своїм натренованим оком він відразу ж вирізнив споміж нас пана Оте. Ви, слідчий, котрий займається цією справою, дуже приємно познайомитися, сер. Жахлива історія. Якся має пані Рено? Тримається добре? Для неї це страшний удар. Страшенний, страшенний, сказав Оте. Дозвольте відрекомендувати вам пана Бекса, комісара поліції, пана Жіро, співробітника Сюрте. А це пан Еркюль Пуаро. Пан Рено запросив його сюди, щоб запобігти трагедії, але він приїхав запізно. Приятель пана – капітан Гастінгс. Стонер з цікавістю глянув на Пуаро. «Невже він справді викликав вас?» «Виходить, ви не знали про те, що пан Рено мав намір викликати детектива?» докинув пан Бекс. «Ні, але це мене аж ніяк не дивує. Старий був наляканий і збентежений. Не знаю, чим це було викликано. Він не розповідав мені про свої таємниці. Але що він був переляканий, це факт». «Ха», розвів руками, Пан Оте, і ви не маєте жодного уявлення, з якої речі? Як я вже сказав, не маю, пане. Даруйте, пане Стоунер, але ми повинні почати з деяких формальностей. Ваше ім'я та прізвище? Габріель Стоунер, коли ви стали секретарем пана Рено? Приблизно два роки тому, коли він вперше приїхав з Південної Америки, нас познайомив... Наш спільний приятель і пан Рено запропонував мені місце секретаря. Повинен сказати про кращого боса і мріяти не можна. Він багато розповідав вам про своє життя у Південній Америці. Так, відомо вам, чи бував він у Сантьяго? Гадаю, кілька разів. Він ніколи не згадував, якогось випадку, що міг статися там, а потім спричинитися до вендетти проти нього. Ніколи. Може, розповідав про якусь таємницю? Не пригадую, але попри все, в його житті була таємниця. Я ніколи не чув, щоб він розповідав про своє дитинство, наприклад, чи згадував про своє життя до переїзду в Південну Америку. Француз за походженням, коли, не помиляюсь, він народився в Канаді, та я жодного разу не чув, щоб він згадував про Канаду. Коли про це заходила мова, він негайно ж замовкав, як риба. Таким чином, наскільки вам відомо, він не мав ворогів, і ви не в змозі підказати, заради якого секрету його було вбито. Ні. Пане Стоунер... «Чи ви була чули прізвища Дювін у зв'язку з паном Рено?» «Дювін, Дювін...» Він кілька разів повторив прізвище. «Не пригадую, проте воно здається мені знайомим. Ви знаєте приятельку пана Рено, яку звали б Белла?» Пан Стоунор кивнув головою. «Белла Дювін...» «Це її повне ім'я...» «Дивно...» Певен, що знаю його, але не можу пригадати, коли чув його і у зв'язку із чим. Слідчий кашляну. Розумієте, пане Стонер, ця справа така. Тут нічого не можна приховувати або замовчувати. Можливо, ви з почуття поваги до пані Рено, яку ви, я розумію, дуже цінуєте і любите. Можливо, ви дійсно, пан Оте остаточно заплутався. Та ви не маєте права абсолютно нічого приховувати. Стоунер втупився в нього довгим поглядом. По очах було видно, що до нього починає доходити зміст слів пана Оте. Не зовсім розумію, сказав він делікатно, при чому тут пані Рено. Я дуже поважаю і люблю цю жінку. Вважаю її чудовою і незвичайною. Але мені не зовсім ясно, якою мірою моя поведінка, чи те, що я замовчую щось, може зачепити чи образити її. А що, коли з'ясується, що ця Белла Дювін була не тільки приятелькою її чоловіка, а кимось більшим? А, простяг пан Стоунер, зрозумів, та я заклався б. На останній долар, що ви глибоко помиляєтесь. Хазяїн ніколи не дивився на жодну спідницю. Був по-справжньому закоханий у свою дружину. Мені ніколи не доводилося бачити вірнішого подружжя. Пан Оте злегка похитав головою. Пане стовнер, у нас в руках є незаперечні докази. Любовний лист, написаний цією белою до пана Рено. В якому вона закидає йому, що він забув її. Ба більше, ми маємо докази, що останнім часом у вашого хазяїна була любовна інтрига з однією француженкою, такою собі пані Добрей, котра орендує сусідню віллу. Очі секретаря звузилися. Стривайте, добродію, ви помиляєтесь. Я дуже добре знав Поля Рено. Те, що ви зараз наговорили, абсолютно неймовірно. Повинно бути якесь інше пояснення, що навело вас на думку про любовну інтригу. Пані Добрей мала звичай відвідувати його ввечері. Більше того, після приїзду пана Рено до вілли Женев'єв, пані Добрей вносила на свій рахунок у банку великі суми банкнотами. Всього, коли перевести на ваші англійські гроші чотири тисячі фунтів. «Нагадаю, тут ви маєте рацію», – спокійно промовив Стоунер. «Я сам передавав хазяїну ці суми в банкнотах за його проханням. Але це не була інтрига». «Що ж тоді це могло бути?» «Шантаж», – різко проговорив Стоунер і вдарив рукою по столу. «Ось що це було!» а -а -а, вигукнув слідчі мимоволі. «Шантаж», – повторив Стоунер. «У хазяїна вимагали гроші, і я б сказав, досить успішно». «Чотири тисячі за кілька місяців? Он як? Я щойно говорив вам, в пана Рено була якась таємниця. Напевно, ця пані добре й знала таке, що дозволяло їй добре натискати на нього». «Можливо?» – збуджено вигукнув комісар. «Певна річ, це можливо!» «Можливо?» – заволав Стоунер. «Та це точно так! Скажіть мені, ви вже питали пані Рено про цю...» вигадану вами любовну історію. Ні, Добродію, ми не хотіли завдавати їй жодних додаткових неприємностей, яких можна було б уникнути, не заважаючи розслідування. Неприємності, дурниці, та вона розсміялася вам у лице. Повірте мені, такі подружжя, як пані та пан Рено, зустрічаються одне на сотню. О, я згадав ще одну річ, сказав пан Оте. Пан Рено втаємничив вас у зміст свого заповіту, Я читав його. Сам навіть відносив папір до адвокатів за розпорядженням хазяїна. Коли ви бажаєте ознайомитися з документом, я назву вам прізвища повірників. Він зберігається у них. Усе дуже просто. Половину капіталу хазяїн заповідав дружині, поки вона жива. Другу, синові, невеликі суми ще кільком особам. Майже певен, що тисячу він залишив мені. Коли був складений цей заповіт? О, приблизно півтора року тому. Ви, напевне, здивувалися, пане Стоунер, почувши, що не минуло ще й двох тижнів від того дня, як пан Рено склав інший заповід. Стонер був украй здивований. Навіть не чув. Що в ньому? Весь свій велетенський капітал... Він беззастережно заповів дружині, про сина і згадки немає. Пан Стоунер протяжно і багатозначно свиснув. Я б сказав, що це досить таки жорстоко щодо юнака. Мати безперечно обожнює сина, та широка публіка сприйме це як недовіру з боку батька. Гордість його страждатиме. І однак все це підтверджує мої слова. Пан Рено і його дружина були в найкращих стосунках. Слушно, слушно, проказав пан Оте. Можливо, нам доведеться переглянути свої позиції в деяких пунктах. Ми, певна річ, зателеграфували в Сантьяго, і що миті чекаємо на відповідь. Цілком імовірно, що тоді з'ясується все і стане зрозумілим. З іншого боку, якщо ваше припущення про шантаж відповідає дійсності, від пані Добрей ми повинні одержати багато цінної для нас інформації. Пане Стоунер, чи довго працював у пана Рено Мастерс, водій англієць? Більше року. Вам невідомо, чи бував він у Південній Америці? Цілком певен, що ніколи... До того, як перейти до пана Рено, він багато років возив родину, яка живе у графстві Глостершир. Я добре знайомий з нею. Виходить, ви ручаєтесь, що він поза підозрою? Абсолютно. Пуаро, здавалось, був приголомшений. Тим часом слідчий викликав маршо. Підіть до пані Рено, перекажіть їй мої найщиріші вітання і скажіть, що я був би радий поговорити з нею. Кілька хвилин. Нехай вона не сходить сюди, я чекатиму на неї на другому поверсі. Маршо віддав честь і зник. Кілька хвилин ми чекали. Потім на наше здивування двері прочинились, і пані Рено уся в чорному увійшла до кімнати. Пан Оте, енергійно протестуючи, що вона сама спустилася до вітальні, подав їй стільця. Вона Подякували йому ледь помітною усмішкою. Стоунер з неприхованою симпатією тримав її за руку. Він, очевидно, не здатний був промовити жодного слова. Пані Рено звернулася до пана Оте. «Ви хотіли спитати мене про щось? Коли ви не маєте нічого проти, пані, наскільки мені відомо, ваш чоловік був канадцем французького походження?» Ви можете розповісти нам про його юність та виховання?» Вона похитала головою. «Мій чоловік, добродію, був завжди дуже стриманий, коли йшлося про минуле. Він народився на Північному Заході. Це я знаю. Але, гадаю, дитинство його було нещасливе, бо він ніколи не розповідав про нього. Ми завжди жили теперішнім або майбутнім. А ви не знаєте, в його минулому не було ніякої таємниці. Пані Рено заперечно хитнула головою. Певна, пане, що нічого романтичного не було. Справді, ми не повинні дозволяти собі вдаватися у мелодраматизм. Є ще одна річ. Пан Оте завагався. Стоунер із запалом обірвав його. Їм на думку спала дивна ідея пані Рено. Вони думають, що у пана Рено була інтрижка з якоїсь пані Добрей, котра, здається, живе по сусідству. Обличчя пані Рено запалало. Вона закинула голову, закусила губу. Стоунер завмер від подиву, дивлячись на неї. Але пан Бекс сказав тихим, спокійним голосом. «Нам дуже неприємно, добродійко, але є у вас хоч якісь підстави припускати, що пані Добрей була коханкою вашого чоловіка?» З риданням пані Рено затулила долонями лице. Плечі її конвульсивно здіймалися. Нарешті вона підвела голову і сказала уривчасто «Можливо, була. Ніколи за все життя».